نصورت ان نصر بشارت راغی ولی بشارت اللہ راضی چی نعمت حاصل شکا نا نعمت دا حاصل شو چید باطل نجدائی را لیا بائی کارٹو شو اللہ علی سور فتح کی بشارت ور په بفتح ہے اوپا نصرت سران یوان بلدازه چې کامیابی پدې کې دا چې تاسو او ساتو زند پاک کو نو بیا ګوره کامیابی ته خلک پدې نه پوي نو کوي پیغمبران ود خپل کلو نه لاړو کومو صلی الله علیه وسلم لړو کو لوط علیہ السلام لړو کبرائیم علیہ السلام کو نبی علیہ السلام زمکه معززمین الله نو خلق ارزه ختم شو اوس باندې دین نه نو توحید یې اس باندې کنه الله رب ل عزت وی چې اوس به یی وقل وزهق الباطل چې تته نو وته نو اوس ګورا اوس به حق قراکیږي حق به مزبوتیږي او باطل به ختميږي ذک دی په صورت نه سر راوړو چې کله تاسو ذمر قربانی وکړه چې ځانم د کافرو نه جدا کو بای کا ټوموکو دا ډیر لوی کار نامه ده نو دا, دا الله نعمت حاصلېږي بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح کله چې راغله مدد د الله او راغله فتح داسې مدد راغې چې فتح ورسره فتح مکه او دريم ورائت الناس يدخلون في دين الله افواجا او وليت خلق چداخل شو په دين د الله کې ډلې ډلې تدري نعمتنا حاصل شو نصر حاصل شو لازم شو وسبح به حمد ربك تسبیح وکه حمد وکه زغپل رب او استغفار تدریبا دا باندې دی, دی په شکريه کې لازم شنو تسبیح او حمد جدا جدا دي تسبیح د الله پاک والره د هر قسم عیبنا د هر قسم شریکنا ولدنا د مثلنا او د زیدنا او د نذنا چې الله پاک دې سبحان الله احمد د الله په ټولو صفاتو نه دي د کمال چې الله مالک د قادر د ناصر د حافظ د علیم د حکيم د خبير د بصير د الحي القيوم د غفور د رحيم د تل کمال صفاتو نه دي د ته احمد د الله او استغفار معلوم دے ہر دی هر بند ته محتاج دي چا ولغ خپل ګناونو بخنه واړی او بیا رستو د حمد سناو سنا او کوي دا مطلبو چې امام بخاري خپل کتاب په ختم کړو کلمتان خفیفتان علی لسان ثقیلتان فی المیزان عند الرحمن یو دو کلمې دی دې را ساني دي پجې او ډېر درنيدي په تل د میزان کې او ډېر خوګي دي الله تعالی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم د دې کلمې نوې چې دا خدواندي او ډېر شی دي نذ وکلی وی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم کلمه دا دووی چه سبحان اللہ و او دا سبحان اللہ العظیم دا غی شکریه و ولی دو دی زکیه و که دا اللہ یو قسم صفات تی چه غیت صفات سلبیه وی چه لا شریک له ولا یعوده ولا زوهیر له ولا مثال له نشتا الله سره نشتا نشتا دې د صفاتو سلبیه وي او حمد وای صفاتو ثبوتيه و تا چې کوم داغو صفاتو نه د کمال چاغه ولا ثابت کی نو چې دا حاصل شي عقیده دې طویل شي چې توحید ثابت شو او د شرک نه بچ شي نو سبحان الله العظیم دا شکریا شو کنه ها دلته وګورئ دې صورت کې چ حدیث ورزر یو زکه نو یو علم باطنی او علم ظاهری په کرالو رالو هاجه خلق ځوتې خو هغه بلسته علم ظاهری او علم باطنی دې ته وي چې کله دا آیت سورۃ نازلی سورہ نصر نعام صحابه کرام خوشاله شو تو جو ګرالملا زیر راکو چې فتحر را لا مدد راغد الله او هغه خلک او دین تا ډلې ډلې بغیر د سږ جنگ جګړې او بغیر د توري او د نيزينه نو ټول خوشاله شو او حضرت ابو بکر اوجړلو ماری تاسو کوولی فیزکا دیکې د نبی له سلام رخصتی ده هغه جل الله صلی الله علیه غلی او نو کار پروشو مزکو او تاسو ویته بسب به بحمد ربک وسه تا چې کمکار دنیا کې رالېګلې شي غاو شو وس خود الله تسبیح وای او شکریا ده کوان ته چي یو کاروشي سړی خوشاله شینو په دې د نبی له سلام ته اشاره چي دی به موږ نه نو هغه علم ظاهریو هغه په خپل ځیسوی چې د الله زيري او خوشخبری خوشخبره جو خوشاله شو او دا علم باطینو چاغي باندې رسک نه پويد المزاہری او بطنيدي ته وي ساسبيح وایا په احمد د خپل لب او بخنه غواړان دومت د او د خپل بوج د پاره انو کان تواب बेशक الله توب قبولون کې سوره